so blele majara rap rap rap so blele majara Asamblea de majara, asamblea de majara, ra ra ra, de majara, asamblea de majara. Bona yeah. tarda, Contrabandistes, una setmana més A de Majares, El dial de contrabanda per... Fereus companyia, no? Per curar-vos en salut Per curar-nos en salut, efectivament Bueno, i què tenim aquí? Avui tenim l'equipo Majara Pràcticament a ser totalitat Estamos en presencia, pero bueno de Dos terceras partes Sí, pero tenemos a Ernesto, Desde sí. la otra banda y esperando a decirnos Una noticia muy importante Como de... nosotros Como por el universo encer Bueno, no sé si eso es tan tan así Pero bueno, sí que <ríe> Ya estás escuchando el rollo, vas però, otra banda amargarnos el día. Eh, Pero sí, sí, que, que bueno, que que al Ernesto Chamajarán de aquí breus instants Esperem. per donar la buena nueva que de ella que hi, ¿no? Y bueno, y rei i, i més enllà de la, de la plantilla oficial de los Majaras, don's tenim el plaer eh, no? de contar comptar amb dues de luxe que si os voleu presentar. Vale, hola, yo soy la Marta. Jo sóc l'Alba. Doncs són les companyes de salut entre totes sí eh? que ens vindran avui a presentar -se. el seu projecte, que ja van venir fa molt de temps, però es va perdre en los análisis de la història de contrabanda en, en el en programa, i els no el podeu recuperar el nostre podcast, Clar. però esperem que el d'avui, de moment, sembla que sí que el nostre Franqui ja està en plena forma, el seu cor l'hi batega, la seva sang circula entre els bits informàtics això mateix i va gravant les nostres veus per reproduir-les allà on sigui. perfecte, I, i, i de fet eh, podem dir tranquil·lament no? que, que estem complint amb una mena de deute històric no? eh? de, de, de, de, que tingueu clar, jo crec que en aquell moment veníeu a presentar algun tipus de jornada tu te'n recordes? a l'antic forn o alguna cosa així sab que tinc molt mala memòria. Ah, no, sí, la guia que viu sí. fet i, I les la guia de salut comunitari a Vallcarca serien. Ecoli sí. Ecoli Efectivament. Effectively eh, llavors, llavors eh, ja que no ven poder publicitar a... aquelles, jornades... aquelles jornades, bueno, doncs han que... no? ser un èxit total. Oh, sí, sí, no. sí. sí. Van ser la hòstia, tienes hicies i tienes tot fantàstic, <laughs> va venir molta gent. Molt sí. sí. Porre. Avui esperem sentir-vos i escoltar-vos una, una mica aquí. De moment recordaré a la nostra audiència i aquí qui estigui passant doncs, per casualitat pel al nostre, que això som Contrabanda FM, una ràdio lliure al dial de Barcelona, el 91.4, i també ens podeu trobar tot arreu, a través de l'internet, amb les 3 www.contrabanda.org i a les carreteres doncs, de... I cases de, del País Valencià, també, no? També. O tenim unes ràdio germanes que estivem molt i que ens remeten periòdicament per tal de donar-nos la nostra veu, també. Ja. Això mateix, són Ràdio Malva, Ràdio Mistelera i Radioactiva, la Vall. I, bueno, i això... El Radioactiva, el coix, perdó. És que sempre m'equivoco amb aquesta. No, mà. Activa i activa, És que són dos. Són Radioactiva... dues germanes a l'Asafort, però, bueno... Bueno, és que... aquests dies que han habido manifestacions antifascistes arreu dels bueno, països catalans, pues per dir-ho, des de la Sáfor fins a la Via Augusta. Doncs això, que ens radifonen bueno, i que estem super supercontents que ho sí. facin. I això, que com a Ràdio Lliure, pues, som un mitjà obert eh, que vosaltres participeu sense gaires restriccions. No sé ah, això mateix. Trobarem, però ho tenim diferents canals, un és el telèfon, que ens agrada molt, que és el 930139533, 930139533, i d'altres, doncs, són el correu electrònic. Que és assembleamajaras.gmail.com yeah. I després tenim el... Twister. El Twister, que és assembleamajara. Sí. Sí. L'última, és una de la red social, en on anem anant, i on anem augmentant mica mica el número de seguidors, que esperem que ens neu sentint i aneu escoltant el nostre podcast. Ah, el podcast mateix. el tenim al majares.contrabanda.rg Un arxiu radiofònic molt interessant, com tot el que té la ràdio, que també us recomanem a vosaltres, ho ho vostre i que tant en tant, en aquelles hores de consulta eh, interminables, mm. allà on pues, podeu posar a les sales d'espera, la programació de contrabanda. Clar, de, de fet, tenir el podcast per a un col·lectiu és força, és força eficient i, i, i t'estalvia molt, molta feina d'explicar qui ets perquè, clau tens penjat a la teva web. Eh, eh, qui som? Escoltant-lo. Sí, no? És com tota la gent que s'acostumen a enviar-te missatges de veure... Oh! oh aquest, aquest és un tema... Van arrejar, eh? no? <laughs> no, no? Oye... Que vamos a perder la autografía, ¿no? Este es un tomazo, este, el, el de la gente que se cree que no tenemos más cosas que hacer que escucharles. Claro. Bueno, pues eh, doncs, comenzaremos una canción dedicada de Ernesto Chemejara. A eso mismo. En esta nuestra realidad paralela, subdividida, porque me parece que acompaña una compañía de salud entre totes, también allá. No sé si ahora mismo o en un momento, pero está muy bien. Fet, que que vivint... los Eso... universos paralelos. Sí. ¿no? Se estarán manera. entrevistando allá también. Pues que, si que es la realidad, entonces no me quedarla nosotros bateijos, Y no de sentirnos que que hacemos Ya ¿no? ya ya me veo en esta con una grabadora, bueno, entrevistando. En tenen... <laughs> esta son los cuantos Kit Cats encima de su mesa, mm. que es mi representante de ah, eh, Pues va, escutea una boica porque han tratado la sea vida de una manera de fuerza espacial. ¿Vale? Venga, no habrá nadie en el mundo. Espero que no salga ningún anuncio. Fins demà! Doncs aquesta la buica. Y no habrá nadie en el mundo que cure la herida que me dejó tu orgullo. Mare meva. No? Mare meva. Esa passión. Quins retrets. I ara sí, con que hem d'impugitzar una mica, perquè estem esperant a trucar i no truca, doncs si farem una d'aquestes preguntes trampes als nostres convidades, no? Mm. És, qual és la fórmula secreta de la salut? Ah. Txan, txan, txan existe una fórmula no bueno, no tu no ho respondràs però no vale eh? respondre una pregunta con otra pregunta això és trampa no sé què us inspira? la música? És salut? sí, i tant, per, per mi sí per suposar la, qualsevol forma d'expressió és salut en si mateixa, no? per nosaltres o sí sigui, com la salut és integral hi ha moltes coses que no qualifiquem com a saludables però que en el fons ho som Llavors, jo crec que també és un dels principis del nostre col·lectiu, no? O sigui, al ser integral hi ha moltíssimes coses que, que estan afavorint la nostra salut sense saber-ho i sense, o sigui, de forma transversal, sense parlar de que és salut en si mateix, no? Mm -hmm. Mm -hmm. Qualsevol activitat en un centre social, per nosaltres és salut. Sí, ni que sigui, potres d'alcohol fins al cul... I Exacte, això, el i camís. Coses, no? <laughs> no, però... Bueno, sí. no, no, no, sí. no, no, no, no, no, no, no, <laughs> no, no sé o, o, o sigui, la, clar o, o sigui, el concepte de, no, per, per lo que entenc de salut integral té a veure no, amb, a, amb no només pensar amb la salut, amb el que seria eh, diguem-ne un discurs mèdic, no? té a veure també amb una, amb una qüestió de bueno, de, de mantenir donc hàbits saludables, relacions saludables, eh, mm. bueno, d'entomar la vida, diguem-ne d'una manera, doncs, més relaxada del que ens imposa i menys medicalitzada del que ens imposa la, no? la societat, per dir-ho així, si sí, sí, es pot dir això. Sí, com que també és a dir, més saludable, això també entenc que no, que no és un tema d'una fórmula en què tothom ha de seguir els mateixos esquemes. No? És a dir, el que per tu pot ser saludable, per mi potser no ho és. No? És el que genera a tu. Llavors jo crec que nosaltres també des del col·lectiu com que retornem molt a la persona, en què ella s'empodera i ella sàpiga quines són les coses que per ella són, són saludables. Ah. No? Que, que, bueno, que també des del discurs mèdic hegemònic doncs és més, mira, doncs has de fer això, has de menjar cinc vegades al dia, has de fer exercici 10.000 passos, els famosos 10.000 passos, i bueno, potser per tu salut, pues sí has de fer una cervesa amb un amic... o. no? Ah, no. Clar, diguem-ne, o part del discurs mèdic és prescriptiu, o sigui, et diuen què has de fer i com ho has de fer no, per viure més, o bueno, perquè sempre s'escuden en aquest tipus de discursos, però en canvi hi ha altres, eh, diguem-ne, doncs, comportaments o, o relacions que, per exemple, mai es diuen perquè es donen com una mena de... Bueno, Pues de qüestió que no entra dins del discurs mèdic quan a lo millor són tan o més importants que aquestes, no? Entenc? Uh -huh. Sí. Bueno, doncs pues mira, no, no hi ha fórmula, tio. Eh, Pavela, ¿sabes? Eh, es paella, És que, clar... Bueno, la eh... fórmula de, la porta a cadascú, no? Era això. Clar, això sí. el no? I no hi ha píndoles de la felicitat. No hi ha pastilles Ni azul, ni roja, ni verde. No, ni verd. no. Bueno, pastilles hi un montón,. però... El tema de la salut, però pastilles ara mateix... <laughs> Però bueno, bueno, no ho sé. Ei, eh, doncs, no sé, mentre no truca l'Ernest, jo també us volia preguntar una, una miqueta de, de qui sou com a col·lectiu, d'on veniu, eh, d'on sorgeix, diguem-ne, aquesta, aquesta idea de, de fer un col·lectiu de salut i per què? D'acord, vale. bueno, començo i continuo a salva. D'acord, eh, vale. com a col·lectiu vam començar fa cinc o sis anys, jo per les altres una mica dolenta i... No, no, no, no. Vale. 2012, i la idea va venir a través d'unes companyes que havien fet eh, part de la carrera de Medicina a Argentina. Llavors allà van estar en contacte amb un moviment popular d'esquerres que es diu Movimiento Popular La Dignidad. Eh, a Buenos Aires. Sí, exacte. Que treballa sobretot a les villes d'allà, els barris més desafavorits, com intentant eh, Tenen com saletes de salut que diuen, que són espais on venen les veïnes i veïns del barri i se les empodera per ser com agents actius de salut. No? Llavors es treballen doncs, temàtiques que allà, a la seva realitat cultural històrica, que és una, doncs són, són de salut, com per exemple doncs, temes de control de tuberculosi, no sé molt bé què era, eh? però són coses més així, tot el tema d'embaràs, uh -huh. doncs, l'avortament que allà està penalitzat, coses així, que, que, bueno, les dificultats de salut que hi ha allà. Uh -huh. I llavors les treballen doncs, des de la base i com des d'una forma molt horizontal i aquestes companyes al tornar aquí a Barcelona van pensar que era com molt bona idea poder mirar com era la societat d'aquí i com això es podia traslladar aquí, que òbviament és una altra realitat sí. ah. per exemple allà hi seguretat social digue, o atenció primària per tothom gratuïta i tal o, o com a l'Argentina clar perquè dic que deu ser una de les, de les no diferències principals no? Jo, per exemple, no, no, no sé Argentina, però, per exemple, a sí que sé que, que no hi ha una... O sigui, que tot està... tot és privat, per dir-ho així, no, no hi ha... O si, la, o si hi ha una mena d'atenció primària en aquest sentit, és, eh, si no m'equivoco, té a veure amb aspectes molt gairebé de, de beneficència. beneficència o alguna cosa així, no? Mm. Llavors aquí ha d'haver un canvi, no? O, o com veu adaptar aquesta... transformant-ho en una pregunta, no? Sí. Què us trobeu aquí que, clar, que us trobeu aquí que podeu aplicar d'aquella experiència i, i amb quines dificultats, també? Mm -hmm jo si et sincera tu pots contestar millor perquè no sé com és la realitat del sistema ja, argentí argentí. Mm. llavors sí que penso que, que hi havia molts, molts forats, o sigui, moltes coses sense cobrir i també molts cops d'aquestes mancances és d'on venen... o sigui, que és un debat que hem tingut molts cops no? de que quan hi ha mancances a nivell estatal o a nivell de sistema és on també afloreixen més alternatives d'autogestió sí. no? i això és interessant de valorar perquè aquí sembla que està tot cobert i està tot bé Però... i aquí és nosaltres ens no, ja. vam començar a pensar que, que, que no és així així, ni molt menys, no? O que si està cobert, de quina forma està cobert, si ens està fent en malaltir més o no, no? Llavors, clar, realment la realitat no té res a veure, però per nosaltres, com sobretot la forma de fer, no?, horitzontal, des de la base, eh, a nivell local, això, com que es podia eh, treballar aquí de la mateixa manera. Ah. Perquè jo entenc que, com a col·lectiu que apareixeu, que junteu gent, no?, al voltant del tema de salut, heu fet tot un debat al voltant de com... Sí. intern, suposo, al voltant de com es la salut o d'una manera més integral no? pues, sí. contrastant diferents models que puguin haver arreu del món no? fent una anàlisi crític de com veiem això. No? Mm -hmm. I quin és el resultat? Quina és la fórmula màgica? Mm -hmm. No, no, vull dir, què tal sí. aquest procés? La o si ens ho prego cèntims o aquestes coses, no? O... no sé. Com a col·lectiu vam començar així, eh? O sigui, Clar, o sigui, estem començant des de zero i les primeres preguntes que ens fèiem com a col·lectiu era: què és la salut, què és la salut per nosaltres, què és la salut pel col·lectiu. I allà vam començar també, recordo que hem fer alguna cafeta i alguna activitat de pues, amb la gent del barri, parlar de què és salut i què és malaltia. No? Per exemple, doncs, posar casos i que la gent... O sigui, com anar una mica més enllà i qüestionar o deconstruir el concepte de salut que teníem totes i veure què, què era per nosaltres, no? I d'aquesta reflexió que va durar bastant de temps i que va ser com en col·lectiu i amb, i amb les persones de la comunitat que es van acostar, va sortir com una mica el nostre, no sé, li diem manifest, però que és un escrit que explica una mica com entenem la salut. Que no, són... El teniu aquí tot, eh? Sí, perquè està, està al nostre llibre, sí. Que guai, doncs el posem llegida un rato o, vale, o ara, eh? Convoqueu. Vale. Oh, sí, o si sigui, veieu com ja. és un bon començament, sí. Així sí. ens ubiquem també, no? Sí? si voleu. O... No el es que eh? fer, es pot Podem acortar, fer... si vols llegir aquest tros que Vale. Sí, si voleu, vale pues tros. us si aquest tros. Vale. poso una mica de música de fons o què? Que quedi bonic, que quede bonic. <ríe> Vull a poner Blade Runner Vanhelsing. <ríe> el, el saxo, el saxo. Sí o no? Donem un, un, un segon. Fes... Johnny recorda Eh, sí. Record. Eh, eh, bueno, res, que continuem aquí a Radio Contrabanda quan són les 7 i 20. estem a l'Assemblea de Majaras, estem aquí compartint un, bueno, un espai, un moment eh, de, amb, la, amb el col·lectiu Salut entre totes que si voleu ens podeu contactar per comentar Eh, alguna qüestió que us, que us cridi o que, o que necessiteu dir. Eh, doncs podeu contactar-nos per telèfon a través del 93, 0 13, 95,3. 93, 0 95 que, que estem esperant primer a, a, a que l'Eduardo Mannostiiguera 50 ja una canció ja i que truqui l'arnéès i llegiu un manifest és que clar és que la feina és així la feina les, a, a la ràdio. No sé si és la música més adequada, però tant que estàvem comentant abans és la que tenim. Així ja farem una falca. venga. va. No, no, no és mala idea. Vamos a empezar. Va, eh? Un moment. No, sí, Jordi. No te ries. Va, farem una falca, eh? O sigui que adequadament. Beveu una mica d'aigua, ens passem uns guants microbis. I... Ai... Salut... Faig el títol? Com es diu el manifestó? Salut entre totes. Vale. Salut entre totes. Compartim una visió de la salut horitzontal, autònoma, integral, solidària, comunitària i autogestionada. Horitzontal perquè no creiem ni en les relacions de poder que regeixen el sistema sanitari actual ni en els seus paternalismes vers les persones que hi acudeixen. Autònoma perquè busquem la plena autonomia de les persones com a pas imprescindible per a gaudir de llibertat i, per tant, per poder gaudir d'una bona salut. Integral perquè entenem la salut com un tot. Salut són les nostres relacions, la nostra activitat laboral, el que mengem, allà on vivim, etc. Fugim de la dicotomia cos-ment i diem prou a compartimentar els nostres cossos i les nostres vides. Solidària, perquè pensem que la salut individual no és possible sense de salut col·lectiva i, per tant, tota comunitat ha de ser solidària amb les veïnes per poder desenvolupar-se lliure i sanament. Comunitària i autogestionada, perquè creiem que les persones són capaces de créixer de baix cap a dalt, sense imposicions estatals, establint relacions més pròximes, humanes i horitzontals en l'àmbit de la comunitat barrial. Segut entre totes. que han tret a la màniga sense voler-ho, però llegin un manifest molt bé. Hem, hem passat molt bé, no? Sí, sí. no ens hem antravencat, no, no ens ha fet sí, sí. por no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, la no, la la Jordi no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ia, cara ahora ara tindrem a l'ernesto, però ens ha sortit conceptes però potent, autònoma, integral, solidaria, comunitaria. De fet ja la pregunta sobre integral, sobre el cos i la vida, yeah. uh -huh. que que un tema, que es força interessant. A veure si ara a veure si ara ens passen la trucada y podem saludar aquí a Ernesto y después continuem eh vale. doncs continuem ¿vale? A veure, vale. pues passèm la trucada, sí. Vale. Sí. A la una, a las dos, a las tres, supertres. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Oh, hola, Ernesto Chema Jara. Convalenciante. Presente. Bueno. Convalenciante no. No, no, combatiente. Combatiente, exacto, va. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí sí. a, a mí escuchando, veus, haciendo otras cosas. Y que es un pleno, así, ¿o qué? Y cuidando una miqueta. Però no. bé, bé. Ens cuidem moltament, no? La paneta ha de no estar allà, però, bueno, tinc una bona, molt bona excusa per no estar-hi aquest diumenge. Sí, no? Va, explicar la a tothom, va, Inglés, va. va. Ens ho fem a sobre, digue sisplau. digue que ja ho es per la llista. Tres, dos, tres, dos. la ràdio perquè, si no... Digues, dies. Et... Ui, que t'hi... Sí. Està molt bé, un rever, perfecte. Digue't la notícia, va. Quina notícia? La teva. Ah, vale, clar, no l'heu dit. No, va, no. Bé, no. un, un, un altre Mahara, un mini Mahara petit... Ara som distribuidor de aplausos. ha vingut ja arribat, eh. Casuma. És un amante maldito. Amaru. L'exèrcit que tenim machana de diferents damans i edats. Sí, no? De moment no, no, no pot dir molt, encara el micro, però. No, per una punta manera, eh. En punta manera aquesta pell tan suau que té, amb els sí. cabells negres, nas perfilat, eh? Déu-n'hi-do. Amb aquestes ganes de viure, no? Sí. Què tal l'Alexia? Com, com està? Tot bé? aquí fantàsticament, escoltant-vos també i escoltant la, la primera cançó que heu ficat, La Buica. Sí, explica'ns-ho, explica'ns-ho. Explica és qui ens va animar ja que portéssim aquest petit majar al món, no? Molt bé, així sí que la mà ens va veure, va poder veure, va dilluns a la nit al no? Palau de la Música i la bueno, veure a mitges perquè vam tenir urgència però bueno, ha estat guai que comencessi el programa amb ella. Sempre s'ha de tenir una bona anècdota quan és una criatura no? Si no, no la tens... M'hauria d'acostar l'edat, diu, perquè si marxo... Ah, si no, no digues, digues. Que, que s'ha de tenir una bona anècdota per, per quan és una criatura ah, i si no la tens te l'has d'inventar o sigui recomanem a tothom que s'inventi anècdotes dels seus fills perquè... Ja si no, que que no si recordo les, les teves, però bueno. segurament seran catxondes, no? Bueno. Castors... Tu tens de dir que n'hi potser en, primer... en un cas i si en l'altre no tant, però bueno... <ríe> Pero sí que siempre podríamos... Bueno, siempre, bueno, siempre se pueden buscar cosas buenas, ¿no? Porque al final depende molt de nosaltres mateixos cómo enfoquemos el futuro, ¿no? A partir de ver las cosas en positivo, ¿no? Bueno, pero ha de ser curioso, al mig de un concert y que digan ¡Nene! Vamolo per lo spinal. Claro, van a ve la parada cançó, no? Deien que estan un sí, pràcticament. Sí, bueno, bueno. més que tu vas, vas a veigó, eh? Sí. Sí, que no? hemos roto aguas. <ríe> Mésament són plural i tal, no? Segur que ho has dit i tal, com si per mesis Se abrieron no? las aguas del Mar Rojo. Casi, ah, sí. Casi, sí, sí, sí, sí, bueno. Sí. bueno. Bé, pues comentar que uiament després que tendrà una experiència recent i que mm. d'una altra manera t'ha fet passar pel sistema de salut oficial, estatal d'alguna manera. Sí, sí. Què tens tu eh, que el part eh, formi part o s'hagi integrat dins el sistema mèdic? Eh? Bueno, D'aquesta manera. Aquí m'agradaria no respondre només jo, Va, però bé, bueno doncs, tinc... que la entenem... nostra experiència clar, mm -hmm. també és com suposo mm -hmm. crec recordar també la de l'Ordem les tijeres, suposo que una mica una barreja, no? De, de... Tant d'intentar fer-ho d'una altra manera, més potser la línia que comenten des de salut entre totes, no? Des de d'experiències més, més, no sé, més personals o més, menys medicalitzades i més respectuoses amb mètodes uh -huh. més naturals, però a després les circumstàncies o, o bueno, certes fases d'aquest procés també porten a igualment a recorrer el sistema sanitari. No? Que no està tan mal, que tenim molta sort que ho no no hem no de recorrer diferents visions, no? I sobretot aquesta, en el cas del parc aquesta manera natural. I bueno, nosaltres això, doncs, pues, hem viscut les dues coses, no?, en un mateix procés en, en, en les mateixes quasi 24 hores i, bueno, des de la part de qui no apareix, que és la meva sí, jo puc dir que, bueno, és, és un té una part de, de també de, de xoc, no?, de, de llavors una... alguna mica més despersonalitzat, no?, en un hospital, doncs, pues, també en, en, en la part de la maternitat o maternofiliat, veus molta gent passar amb no? Amb, amb, amb visions cadascuna potser diferents i que per tant, no sé, en un moment que és el més important de la teva vida pues, també és una mica estrany, no? De, de, de, al cap d'un moment canvia hi ha un canvi de torn, hi ha un no sé què. Llavors estàs una mica, les penses de com és aquella... No, tu vas a tenir les coses clares i jo crec que també un procés empoderador com com que cada com més gent fa amb el, amb el procés d'embaràs i de paris important, però sí que també pots estar, penses una mica de, de, de la persona que estigui, o grup que estigui de torna ja, no? Però bé, bueno, tot i així també s'ha de reconèixer no? que, és, que, que potser les coses poc a poc van canviant, en, almenys en alguns hospitals públics, respecte a això, en altres àmbits ho conec molt menys, segur que les invitades més o més, i que més canviarà si, si la gent... Es pressiona, no? I, I ho exigeix i demana condicions i, i, i maneres més similars a les que potser ja hi ha altres països no? on, on tots aquests protocols no són tan medicalitzats uh -huh. Però bueno, d'altra banda mi també se'm fa estrany eh? no sé si, si compensaré a la, a la meva compi perquè comenti alguna cosa No bueno, comentes tu per allà, eh? ja està Bueno, això, jo és, és això eh? no sé com ho veus tu, que també és viscut dos parts, però sí que... A ah, bueno, mira, tenim una de salut entre totes. Espera que no porta, va. No serà el pitxero. No, doncs això respecte a... Per mi potser també és alguna molt recent i gaire, potser no ho he processat prou, però sí que et fa pensar nosaltres inesperadament ens hem hagut de quedar dies, mm. a dies, a l'hospital, cosa que en un primer moment ha aparentment anat tot ràpid, no havias així, i finalment sí que ens hem quedat, llavors et fa d'hora tot això, no? Des de fins quin punt està segmentat el coneixement mèdic en, en hospitals grans que sembla que només no sàpien d'una cosa molt concreta que no, no te pots tenir un tracte molt personal perquè van canviant la gent però bueno, a l'hora tampoc no, crec que no no, no és blaga negre les coses i que segurament a poc a poc van canviant, no? Nosaltres vam anar a patar un hospital que ja alguna manera ja sabíem que dins del que cap i serà més respectuós que altres mm. però no, que no, sí que no. crec que és important que, que entre totes nem canviant això Això respecta al part però segur que amb altres processos que tenen a veure amb la salut eh, també és molt important i, i alhora no només ser conscients que hi ha moltes maneres de, de parir o de viure un embaràs no, totes, no tothom vol que passin pel sistema sanitari més medicalitzat fa poquet ho vam comentar el darrer programa que hi vaig estar, passàvem un documental aquest de l'Oba. Ah, és veritat, sí, sí, què tal? Curiosament, no? Va ser xulo l'Axioma també va a Saeri que segur que després també pot comentar-lo però bueno, allà es veien diferents visions, no? De com, com els parcs naturals també també són no? Són, bueno tenen els seus riscos però són apostes i, i que en el fons són poden ser tan segures i tant i tan correctes com parts en hospitals no? de tota la vida. Mm -hmm. bueno, però tu ja saps que ara ja moltes coses, no? La... A veure, a veure, que m'acosto la ràdio. Ah. Sí? No, que més enllà del pare és quan començar a viure un procés de salut, que vas vegades nosaltres de manera autònoma personalment doncs, ens costa fer-ho, no? Perquè sempre hem sigut nens i justament han sigut els nostres pares que han triat per nosaltres en temes de salut, no? I ara és el moment aquest, no?, de tantes preguntes, no?, que comença això del parc, però que després s'aniran, no?, enllaçant unes altres, no?, les vacunes, el pediatre, el no sé què, el... Sí, sí, sí, clar, clar. El podònic, dentista, l'oculista, el no sé què, o sigui... Sí, sí, fa, pan, fa pensar molt, està clar. I... I, bueno, fa pensar molt, però a l'hora t'obre moltes possibilitats, no?, que molta gent que que potser no, no tant estem acostumats en anar al metge, o que, bueno, que ens fa reparo o que intentem buscar mètodes alternatius quan tens una altra personeta a carrer. Eh? A vegades és quan tu, bueno, potser tu penses més o penses que no tens tant d'alternatives i, sí, i sí que n'hi ha, no? Mm. Però bueno, això potser t'ho quedarà respondre un mes d'aquí un temps i no, I no vull. No. Però bueno, mira, jo vull aprofitar que parlem de salut i no sé si ho anaven a dir amb les companyes de salut entre totes, just a, en aquesta línia, no?, també d'una visió de salut més més integral o més, més holística i més, més humana, entre comillas. Hi ha un projecte que té molt, bastants anys a, a Catalunya, que a també és cooperatiu, que es diu COS, i que nosaltres també ens hi hem acostat per aquest procés que hem viscut ara, està fent una campanya de... de... Bueno, de, de, de títols participatius, no. bueno, d'una mica col·lectivitzat la seva la seva experiència, no? I els diu que els creus, jo li recomano a la gent que com a mínim, bueno, si no coneixen el projecte de la cooperativa Koski, pues, quin investiguin i si els hi fa gràcia, que on la pena raulsaru, que ufagin, no? Perquè almenes és un projecte bastant xulo i desgraciament no abundan molts aquestes terras Ja vindrà, ja vindrà. Molde, pues, Ernesto Eh, deixem per continuar amb les convidades aquí, Protestem amb una cançó? Molt bé. Des de la travessanda del nom de la Maru, que és el Tupac, no? Fantástica. Perquè Tupac és un gran raper dels Butan Cang. I el i et posarem una cançó que és del Ai, ah, merda, me he perdut, espera, que he fet una història rara, però. Mira, així, mentre me tens busques, jo us demanaré, demanaré una petició musical per més tard. Vinga, diga que vam estar a un concert amb Axioma. Ajà, ah oh, l'Uriol Tramvia. altra gent. Ah, molt bé. Que va ser l'Uriol Tramvia a la nostra estimada parròquia. Sí. i després que també si voleu ficar alguna cançó de l'Uriol Tramvia, segur que, sí. que també li, li agradarà a la Maro. -ho. Home, ja ja apunta maneres, no? <ríe> <ríe> molt Bueno, doncs, després de sí, que sí, una estona sí, sí. tirarem l'Uriol Tramvia, no? Perfecte. Ara et deixarem però amb Keto Gospel. Perfecte. Keto Gospel, Tupac. vale. bueno, Don Rey eh Ernesto Chemajara, moltes felicitats i re, esperem veure t'aviats als micros de i sentir-te micros de contrabanda. I tant. Ya pues. Molt bé, necesitarás. Sí. Concom. No, estás tío. Hombre, a usaveo. Y no te vas a falta una radioteràpia això, ah, sí. això. I, una, i una salutació també per la per, bueno, pel teu per fill per, i per l'Alexia i la gent I que té no? i per no? i per i per la companya de salut entre totes que acaba d'arribar nosaltres farem una entrevista paral·lela com dèieu no, no? és una paral·lela i, I si voleu en participar envio, en qualsevol moment del que diem estarem molt contents de que torneu a fer servir aquest molt telèfon molt bé Perfecte. que es col·lapsin les línies, no? a veure, a veure. i això molts patrons també a les compis de salut que estan allà a l'estudir Sí, bon També per tu, per vosaltres. Molt bé, vinga. Bon programa. <laughs> Salut. Molt bé. Molt bé. Quero casar un pet error, sé que era un cantant de rap, siempre tu fac, però bueno, no era de Butan Clan. Y Javi Hong que no me que, que, no que no fusible. No sí, <ríe> bueno, tornem hasta aquí, no? No trocar nostra majara, mòl contents i esperant que ens escoltin, però que es a dir en la seva realitat primera, ah. no? Sí, no? I, i, a més, I a més ha deixat apuntades diverses coses que són força interessants diguem-ne per exemple, i és un tema molt pertinent eh, quan estàvem parlant de, de com la salut ha de ser eh, doncs eh, solidària comunitària, autogestionada tal tal, com això diguem-ne, s'enfronta a tot un sistema mèdic a un, tot un entramat eh, diguem-ne, d'institucions mèdiques que és realment molt difícil de ja no d'afrontar, sinó de sobreviure-hi per, per dins d'aquestes institucions. No? Clar, quan penses eh, no, eh, com ja tot està muntat perquè l'arribada a la vida no, ja, esti, ja sigui o estigui mediada per aquest tipus d'institucions, doncs et fa, et fa pensar, no? És quan, quan justament el que tu li deies, ara te vas a tenir que, que pesar les vacunes, eh, todo, no, todo el periplo mèdic. Tu la salut per tu mateix no l'has pensat. No. Te l'has anat trobant, no? Mm -hmm. I al final arriba un moment que, que sí que, com a tot, eh, i lògic, també, vull dir que al final, Ui, ara no manca que et fas adult, no?, com si diguéssim. Que és quanties, però ja has viscut moltes coses i ja has tingut mm. una cultura molt concreta que és la que ens passa no? que arrosseguem doncs, coses de tres generacions mm. i per això és important que reflexionem però bueno, no parlem nosaltres tant Jordi mm. ja, ja. sí, Ana va dir que justament de fet en aquests inicis del, del col·lectiu a part d'aquesta experiència de, a Buenos Aires també hi havia molt com aquest malestar no? moltes de les que formem part del col·lectiu bueno, d'alguna doncs manera estem vinculades al sistema de salut alguns estàvem estudiant la carrera eh, de medicina, altres eren psicòlogues, eh, infermeres... i Llavors bueno, doncs ens passava una miqueta això, no? com que ens sentíem una mica com un pulpo en un garatge, o sigui, realment era com una sensació d'estranyesa d'estar formant-te, formatejant-te, d'estar formant, no? For -formatejant no? formant eh, i realment estàs conformant, no? estàs generant una estructura que ha d'estar com... Eh, en relació amb coherència amb aquest lloc, no? Llavors hi havia com una decisió interna molt forta i quan vam anar a Argentina i vam veure com funcionava, vam dir ostres, doncs això, ens encantaria, no? Això sí que sí que ens resona realment Llavors, bueno, això de què és la salut? Aquesta pregunta que llançàvem al barri també era una pregunta que ens fèiem nosaltres a nosaltres mateixes, no? A dir, vale, com la pensem nosaltres aquesta salut? Si no és des d'aquí, des d'aquestes institucions com, com la pensem? I bueno, i d'aquí va sorgir també aquest manifest i... Però sí sí, realment jo crec que aquest empoderament i aquest coneixement, no? tenir les eines per, per enfrontar te després a estar allà a un hospital que és un lloc que és hostil no? perquè normalment tu hi vas quan no et trobes bé, no? en situacions de vulnerabilitat i un parc que no és una situació de vulnerabilitat, però també és com ja. bueno, és delicat, no és un moment intens. jo li posaria aquesta paraula no? com comença també, Sí. utilitzar paraules eh, que no en siguin positiu, desempoderadores, clar Justament és, és intensitat i és veritat és una intensitat forta mm. pues bueno, allà està doncs, amb, amb les eines i ben arrelat no? Molt bé. i clar però ara per exemple quan, quan comenteu aquest projecte amb altres companys i companyes què us diuen? de la feina hi ha gent que ho entén... És que jo ¿sabes? I... I de tenies... no és profe, ¿sabes? No, perdó. No, no ho sé, però, però com, ho, com ho treballeu? Com rep, com, no? O sigui, de... Saps? O com a rep, clar, perquè en el fons... En el fons no deixa... O sigui, tota aquest, aquest, aquesta qüestió empoderadora no deixa de posar en qüestió l'altre... I, I ja sabem, no? Si, per exemple, quan... quan diguem-ne, mirat alguna cosa a internet i vas al metge, sí, el, el metge i el metge és guàrdia piensas que por ti mismo no, no puedes no, eh, clar, clar no diguem-ne, que... eh, diguem també això depèn molt de, de l'estil de, de cada metge, òbviament sí, hi ha gent que rep eh, eh, bueno, que tu t'hagis interessat com una cosa positiva i tal, però hi ha altres eh, tu no sabes nada sí, sí, sí. No sé, doncs com es rep aquest tipus de, doncs de projecte? O no ho comenteu? O... Sorgeix, de fet depèn, no? O sigui, també dins del, del, de la Medicina familiar i Comunitària, que és l'especialitat de les que, les que hem fet Medicina, ens hem format i de fet d'infermeria també, uh -huh. l'altra companya que és d'infermera també s'ha format en Medicina familiar i Comunitària. També hi ha una, una vessant que la lidera molt el Juan Gervás que volien també nombrar-lo perquè ell és un tiu molt interessant, que justament ell munta seminaris que són els seminaris d'innovació d'atenció primària ah, no, no, no. que aquests hi pot... Dies. Justament aquests dies, no vols dir? Ah, ah, no, no, bueno, no, no, sí, no, aquests no. dies, de fet sí de setmana ah, passat, no? de, fet, de fet, el cap de setmana passat va ser a Lleida unes no. jornades que parlaven de les cures i dels cuidadors i... Mm -hmm. Bueno, Mol interessant, llavors hi ha un, un grup de gent dins de, dins de la Maïssina familiar i Comunitària que, que sí que, que li ressona, no? com que hi ha gent persones que, que visquin la salut des d'aquest lloc però això, així a títol individual, em, jo quan he comentat que realment tampoc ha sorgit molt doncs una mica de desinterès o sigui, no, no m'he trobat amb algú que diu, ui això que feu no, no no sé tu, Marta, sí. Si... Bueno, el món de la salut mental és diferent jo m'he trobat de tot eh? i m'he trobat i sí que és veritat que en el meu cas jo eh, hi ha una part de la feina que estic fent que té veure una mica amb el col·lectiu i que aplico coses que he pres el col·lectiu al col·lectiu al meu dia a dia laboral, o sigui, jo crec que també s'està donant un canvi, que depèn molt de, de cada professional, de com ja. veu i com entén ell la salut a nivell de salut mental ara s'està parlant molt de salut mental comunitària no? mm. i s'està fent un esforç per, per treballar-ho, però jo crec que falta, falta molta ideologia i molta com base de pensar com es vol fer aquesta salut mental comunitària no? llavors estem una mica en aquest procés que es, es queda més amb les mesures concretes sense haver-hi un sí, treball de fons exacte, sí. i quan es parla comunitària hi ha molta confusió no? perquè abans es parla de comunitària eh, per la gent de peu comunitària és l'ambulatori és sí. que no o sigui, sorti sí. de l'hospital simplement que hi hagi un centre de salut mental però que, o un centre de salut a la comunitat, però això no és salut comunitària, no? Mm -hmm. Salut comunitària és que les persones que viuen al barri o en el lloc on sigui, en parlin mm -hmm. i, i detectin ells mateixos les seves realitats i es posin a treballar per aquestes realitats en salut, no? I això, aquest model encara no hi hem arribat. Ah, el que sí que hi és com sortir de l'hospital, que és un primer pas, però jo crec que és un primer pas molt, bueno, molt pobre. Mm -hmm. o sí, sigui que falta molt més. Clara i a més, no?, hi ha, hi ha un punt també de... que en realitat també és... Eh és un acostament totalment diferent i, i, i, en, i intentar enriquir lo que és l'acostament a lo la, que és l'àmbit de, de la salut, o sigui, més enllà del discurs mèdic ha de un acostament, diguem-ne, molt més ampli, no? molt, molt més variat, perquè moltes vegades no? O sigui, ara, clar, hi ha un discurs hegemònic dintre de la medicina que és pues, purament, no sé, te n'adones, eh, ortopèdic, no? O sigui, del rotllo, tu tienes, te, te doy la catalària. cabeza, no. claro, te, te doy la cabeza, toma, una aspirina, sí. no? Eh, és, és només pensar en, en tota una sèrie de carències, eh, però que no van més enllà. Eh, i, I ja sé que diguem que hi ha tota la complexitat de l'acostament a les medicines, de tot això mm -hmm. i tal. Eh, però, clar, però és un punt que és, que és força interessant, eh, que és eh, bueno, doncs donar-li com molt més eh, matisos a, mm -hmm. a el que és l'acostament, a, a, bueno, a el que és el tractament del propi cos, de la pròpia vida, dels processos que tenim amb la vida. No? Clara perquè o sigui la medicina, podem dir alopàtica, oficial, és... Eh, té un, un punt de partida de cos màquina, no és mecanicista, és a dir, ve d'una dissociació. Aleshores, clar, entén el cos eh, com un cos màquina, aleshores, tiene un error, doncs pues, ha de reparar aquest error, de fet tapa. Nosaltres no entenem així l'abordatge de, de l'afecció, el símptoma, el, no? Ho veiem diferent, o el malestar. Nosaltres, més que símptoma ens agrada dir malestar, doncs justament, no?, com una de les maneres que nosaltres entenem de d'abordar aquest malestar és donar-li veu, és a dir, deixar-li que parli per veure què hi ha darrere i això, des d'una visió cosmàquina, no doncs això s'ha de reparar, és a dir, ho hem de tapar i això sí que... Sí. Hem parlat molt del símptoma com un benestar també de salut, encara que sembli paradòxic o sigui, si tu tens febre és perquè el teu cos t'està dient que alguna cosa no funciona no? llavors si et prens alguna per baixar la febre potser està simplement tapant un símptoma que el que ens vol dir... O sigui, per nosaltres el símptoma és com una informació i no? una afirmació molt valuosa. I què fa la medicina alopàtica? Doncs tallar aquests símptomes. No? És una medicina basada en la sintomatologia i en, en frenar-la o parar-la. No? Ah. Llavors, des d'una medicina doncs, que pogués treballar d'una forma més humana i més profunda, doncs, seria entendre el símptoma com una comunicació. Entendre què comunica i anar a un nivell d'una mica més de profunditat sabent que l'ésser humà és molt complex ah. en si mateix. No? Clar, entenem també, o sigui, l'ésser humà immers en una societat, no? o sigui... És un ésser natural, també, que té un entorn, tot això. És a dir, anem fent com un zoom, no? És com si és una càmera que vas com, com anant veient de lo micro a lo macro. i Llavors, des d'aquí sí que podem veure aquesta persona en un context... I no és només com a individu, sinó és una miqueta lo que dèiem, no en el manifest, és un individu social que té doncs, una feina, que li passen una sèrie de coses, que menja d'una determinada manera, mm. que té un tipus de vincles... No? És, llavors, clar, tot això és molt més complex com per dir-te, mira, doncs pren-te un ibuprofeno, ah. bé, bueno, doncs potser haures de quedar-te a casa a descansar, no? És que depèn... I no anar a treballar... No, ah, clar. Sí, no, no. no, clar, amb la idea del cos màquina hi ha la idea productivista Total, està, està sí, claríssima sí, sí. clarament lligada no, al, sí, al sistema és... capitalista sí. jo, jo per això també us volia preguntar co, com com treballeu perquè entenc que en aquest zoom és quan s'obren eh, a partir de la sintomatologia o a partir, jo què sé no, parlar amb una persona i dir ei Eh, com, com, com ho treballeu quan teniu una demanda d'algú que, es, que es vol apropar al col·lectiu o que, o perquè, que té no, algun no, malestar un previ que ens expliquin ah, vale, vale. perquè ara estem, hem anat molt ràpid i hem entrat en un debat que està molt bé però sí que jo tenia ganes també de dir com tu Jordi que hem, hem llegit el manifest no? mm -hmm. però expliqueu-nos una miqueta més què feu i com funcioneu sí. o l'històric vale. una mica mm -hmm. també Bueno, una mica el que dèiem, Vem o sigui, néixer en el centre social ocupat La Gordissima de Sant Andreu, per nosaltres també va ser molt important, com que el col·lectiu nasqués allà, perquè per nosaltres, com treballar la salut dins d'un centre social ocupat, era una que potser no s'estava fent o que la gent veia contradictori o estrany, i per nosaltres cobrava tot el sentit, no? El sentit de posar la salut eh, al centre en el tema dels moviments socials, que també és una que potser no, no ha estat passant, no? I mm. em semblava interessant. I també, de, de l'altra banda, no? Del centre social com un espai obert a la comunitat i on poder fer salut comunitària més, més real, no? I amb això, doncs vam això. Vam, el procés que vam seguir una mica va ser plantejar-nos què és la salut, que és per nosaltres, que és pel barri... I després d'això comença a obrir el barri com assemblees per detectar també necessitats de salut que sorgien allà. No? Paral·lelament doncs vam fer un treball també de formació pròpia, sobretot ens vam interessar per les plantes medicinals eh, i els remells naturals. I després vam, vam estar també treballant el tema de salut mental, perquè algunes de nosaltres doncs, ens dedicàvem al tema i ens semblava interessant. I què més? I després d'aquí vam començar a treballar com tot el tema de l'avortament doncs per una situació que estava a punt de canviar la legislació i ens semblava com una cosa que ens agradava posar-nos i a partir de treballar l'avortament vam començar a treballar moltíssim la salut de la dona, no? O sigui, uh -huh. com la salut en perspectiva de gènere uh -huh. i d'aquí ja vam començar a fer aquest cicle de tallers de... sobre la salut de la dona, que van durar uns quants mesos i que en entràvem a abordar amb profunditat doncs diversos aspectes de, del que podria ser la salut de la dona. Doncs L'embaràs, l'avortament... La menopausa... El cicle menstrual... Uh -huh. I una mica... Les aquest... afeccions ginecològiques eh, més freqüents i també com abordar-les d'una manera més natural. Uh -huh. I d'aquí, de fet, va sorgir un, un llibre, que és, és aquest d'aquí. Eh, cicle sí, de salut anem. de les dones, una experiència d'autogestió a Sant Andreu del Palomar. Uh -huh. La idea d'aquest llibre era justament doncs, una miqueta eh, fer una memòria d'aquests tallers perquè la, és a dir diferents col·lectius puguin reproduir els tallers no? com que no nosaltres anem a donar a transmetre un saber, sinó que, que bueno, només amb aquesta eina doncs, els col·lectius puguin... com una petita guia o alguna cosa ah, no, que puguin organitzar sí, la idea una mica també és això o sigui, com que sempre l'actitud la, del col·lectiu és empoderar, és pressuposar que les persones mm -hmm. tenim recursos, tenim coneixements doncs aquest llibre constatar-ho o o el podeu utilitzar com a font de recursos però vosaltres teniu també les eines com per treballar-vos aquests temes com a dones no? mm -hmm. que al final que, on us entreu de moment més en fer pedagogia de la salut, com si o trobar o... Sí. sí, et podria dir així també, sí, sí. sí d'organitzar com... activitats o sí. el que sigui per, sí. per oferir recursos o el que sigui, no? i anar fomentant o també esteu ara fent altres coses, no? Suposo. Mm. Sí, sí, una mica seguint l'històric. No? Sí. De, després vam anar a, a Vallcarca, no? ens vam mudar de barri perquè va, bueno, va haver de, el desallotjament de, no, del sí, centre sí. social i llavors bueno, aquí va ser com una època més de transició, en què també és veritat que moltes eh, de les m, integrants del col·lectiu vivíem a, a Vallcarca, llavors, bueno, era una idea també, doncs... Apropar-vos-ho a la vostra sí. vida, clar. Sí. sí. No, sí. No, I està, allà... Això és salut. Exacte. Total. Ah. Sí. I llavors allà vam fer aquestes jornades eh, comunitàries, sí. que són les que se perdieron en el limbo. És el temps, sí. I llavors arribem ja a la fase actual, actual no? sí, que esteu sí. començant una nova etapa uh -huh. realment en un lloc que està fet com per vosaltres de alguna sí. manera, no? que és el cap que ve d'o el cap ocupat no? el, sí. Cap sí. el cap expropiat, el cap expropiat sí. uh -huh. sí. bé. Sí. i com enfoqueu aquesta nova etapa sí. que us plantegeu? perquè estàvem enfocant abans això i com dient que encara no he arribat a uh -huh. abocar-vos ja, això però esteu aquí per... per... Sí per presentar-nos una mica, ni que sigui a nivell personal que veieu us. Amb molta il·lusió, jo crec. No? Sí, és com un moment nou. També és veritat que, que escoltem, no? És a dir, nosaltres no estem alienes a el que està passant. Llavors, des del punt de vista de la salut, ens veiem com... com, bueno, amb la necessitat de saber com podem enfrontar aquesta situació social que estem vivint. Llavors, dèiem, va quins són els objectius, no? Però, òbviament, hi havia una realitat social que estava, doncs, pujant i dèiem, bueno, doncs pues, pues anem a veure com, com podem cuidar-nos, tenir salut, tenir cura eh, en aquests moments. Llavors, estem una miqueta amb aquest debat de, de com establir, com tenir eines eh, per, per com enfrontar aquestes situacions de, de malestar, de violència política, de repressió, com, com podem tenir més eines. Ah, de por, eh, Por, jo, per por, d'incertesa. No, una cosa que ens enviava l'Ernest fa, fa poc, que era un espai, de, bueno, un, un CDR de Poblenou, que havia fet un taller o que havia contactat amb algú per fer un taller de cures col·lectives, i era un taller sobre la por. Sí. Que era clar com més gestiona aquest tipus de malestar, eh, diguem-ne, en un moment polític que és tan com diríem, tan complex, eh, però al mateix temps està tan mediatitzat pels mitjans de comunicació que t'afecta d'una manera... Total. Eh, total. O sigui, jo pensava, de la mateixa manera que anar a metro al, a treballar eh, t'influeix, diguem-ne, en com entomes al dia i tal, doncs sentir la ràdio al matí... Sí, sí. És, és clar, és... Sí, sí. Eh, o sigui, ja comences amb una atenció i amb una... Unes... T'entanyeix Que és tremendo. Sí. Llavors, clar, eh, diguem-ne, ja, per exemple, esteu començant a debat a tenir debats sobre si és pertinent no és pertinent o ja heu començat a fer alguna, alguna actuació més enllà o algun... Volem, sempre que intervenim o que proposem, eh, volem fer-ho amb cautela i primer veiem bé què ja què s'està fent, què no s'està fent o sigui, com entenem una mica l'entorn i el context no? llavors, sí que per nosaltres com a col·lectiu ens sembla interessant treballar-ho o sigui, això està decidit Llavors, ara potser estem en una fase més interna de, de què s'ha de treballar i com i quines eines tenim també com cada integrant del col·lectiu que tenim els nostres recursos el nostre bagatge, la nostra formació com ajuntar, com aunar tot això per, perquè sortiria a alguna cosa que després puguem, diguem-ne retornar a la comunitat ah. i ara estem en aquest punt, no? Una mica de, doncs, justament fent treball, sobretot sobre la por l'altre dia que us vaig enviar aquest article o sigui, com parlant de les, quines temes no? hi ha al darrere de tot això i com es podem abordar per, perquè per exemple més enllà jo també vaig anar a unes jornades eh, bueno, clar, que eren d'àmbit eh, diguem-ne anti, antirepressiu i llavors clar també eh, s'estava començant a parlar des d'un punt de vista de cures col·lectives per dir-ho així tot el tema de la repressió què passa quan arriba, eh, diguem-ne, això, pues, per exemple, que entra eh, la policia a, a un centre social ocupat, uh -huh. eh, s'emporta a, a dues persones, i que, que, allò què es fa? Uh -huh. no? I, clar, elles, per exemple, era, era força interessant, perquè ja començàvem amb tot un treball previ que, que, que era importantíssim, que era de parlar. Ei, què et dona por tot això? No? Oh. O... Com estàs? Sí, però, però no tant en el punt, sinó... Eh, no, ei, si passés això, què? No, més aviat anava per aquí. Jo crec que no era, no era una cosa de, de dir com estem, sinó, ei, eh, agafem-nos a tres, quatre conceptes de... Per exemple, si passa això, aquí no hem de trucar. Doncs a la meva mare per exemple, és clar no sé, era així de bàsic era el que havien començat a, en canvi a qui podem trucar doncs a, al meu germà o al meu cosí per exemple, saps? eren coses eh, que no eren no era tant com una assemblea emocional sinó com una cosa molt pràctica per a començar a fer-te la idea que si arriba allò eh, doncs, cuidao Sí. Ara que parles de ferta la idea, de fet, com estem estructurant aquesta formació interna, que després entenem que, que serà oberta, és una mica, com li hem dit, el pre, el durant i el post, no? perquè ens sembla interessant com treballar aquestes tres etapes, no?, abans d'enfrontar-te de, a una situació que saps que potser serà difícil per tu o que tindrà un caire repressiu, què es pot fer abans? O sigui, que estem parlant molt també d'aquestes coses, no? O sigui, com, com, com vas allà, no? Si vas a un lloc que saps que, que hi haurà violència o que hi haurà repressió, quins límits et poses tu abans? Per em semblava interessant que potser si tu saps posar-te un límit i perquè ja et coneixes i fas fins allà pot ser que això no ho visquis malament no? i em semblava com petites cosetes que ens sembla interessant com anar apuntant o amb qui vas i per què hi vas i qui, no? amb qui et pots recolzar o saber que quan et sentis malament tens aquella persona que ja has parlat prèviament que tu una persona que et costa tal cosa i ja saps com actuar i li diràs i no sé, o sigui com coses molt bàsiques però que em semblava que també hi ha com tota una preparació com molt interessant que té a veure una mica amb el que estàs dient tu ara no? ah. Clar, i i de fet tot això també té a veure amb, amb, amb, amb quina és la nostra perspectiva de, de la salut en realitat, no? perquè tota aquesta preocupació eh, clar és el que accedeix, per exemple als límits del, de, del discurs mèdic on tu arribes allà i ei, vengo a que m'arregles no? tot, tot aquest treball previ de, de fer un historial o de, de ei, doncs, si, si, si em trobo en aquest moment doncs aquí puc Clar, és, és una, una qüestió que és una eina força interessant i força important no? té a veure amb l'autoconeixement eh? o sigui, ah. per nosaltres és un, un eix central l'autoconeixement, o sigui que salut també és primer de tot coneixes molt bé no? I observar-se i saber quina, quines coses tendim, no? Tots tendim. La salut també té a veure amb les tendències. Ostres, jo tendeixo a posar-me molt nerviosa quan hi ha molta gent. Bueno, ostres, és que fer conscient això ja és molt, no? O sigui, anar com amb aquests passos, o, o a nivell corporal també, doncs cada cosa és diferent i jo sé que tendeixo a tenir càndides quan no sé què. Bueno, doncs ja ho saps, no? O sigui, com uh -huh. anar fent passos i que el coneixement també és individual però també és col·lectiu quan el comparteixes, no? per algú. i com que anem a, en aquesta reunió d'aquest aquest mecanicisme que hem dit que ha dissociat no, d'alguna manera el cos de la ment doncs justament nosaltres li donem molta importància també al corporitzar-nos és a dir, a evitar una altra vegada aquest cos i en aquestes situacions límits el cos és, és el nostre vehicle no és el nostre instrument aleshores també poder això, conèixer'l, doncs com reacciones doncs jo quan estic en, aquest, en aquests llocs o quan passa alguna cosa així m'entra taquicàrdia, m'entra com una sensació de, de malestar, que necessito fugir no? doncs vale, anem a treballar-ho des d'aquí i justament una de les coses que estem ara posant-hi, doncs és això a, a tècniques corporals és a dir com ho podem fer, no?, doncs... Una, enfurt... no? O com ho a... sí, doncs ha? Diferents, diferents, diferents cosetes. Hi ha... Sí. És un, és un sí. camp tan ampli, però, bueno, sí, la respiració és una eina fonamental. Però, justament, eh, també aquest, en aquesta prevenció, en aquest treball previ, doncs, justament, poder fer, poder fer pràctiques per enfortir un cos, no?, tenir un cos fort i present. Moltes vegades això no ho tenim en compte, però... Sentir-lo, poder sentir el cos. I després en, en aquests moments donc poder també tenir algunes pràctiques que em puguin, que pot ser una, una abraçada, pot ser alguna cosa que em pugui calmar també aquesta sensació que tinc ara. De fet ja hi, hi, hi ha moltes teràpies que van cap aquí, com per exemple l'experiència somàtica o altres, coses com l'MDR, que són tècniques que s'han utilitzat, per exemple, a l'Uruguay, amb tots els presos polítics i clar, tot això que van... Clar, després han quedat molt traumatitzats. i Llavors, això, aquest trauma aquest trauma és corporal, moltes vegades, no? És a dir, aquesta violència que es va exercir en les tortures, no? Em... Bueno, mira, ara que és el Tupac Amaro amb ve no? Com? Bueno, l'associo ahir. Doncs, bueno, clar, són... són... Són traumes molt, molt corporals. Aleshores, és a partir d'aquí on, on van a, a sanar. I bueno, estem com, com investigant en aquestes línies, també. I... Bueno, esteu fent prevenció, no? sí, d'alguna manera, i al final tu pots pensar que la salut, i vista d'una manera comunitària, no? la tasca més important és la prevenció... No? Mm -hmm. no ho sé, eh? vull dir sí, és molt això... interessant el concepte de prevenció jo penso, no? perquè des del sistema mèdic sí. hegemònic, que això és una que parla molt el Juan sí. Gervás eh, s'entén la prevenció d'una forma molt intervencionista, que inclou genera danys, no? Llavors hi ha mil casos, com el del càncer de mama el càncer sí. de coll, les proves no? és a dir, aquí prevenció sí. està aquí lligat una, a una, és una prova és prevenció el... medicalitzada el... i intervencionista, no? I llavors hi ha tot el concepte de diatrogènia i com amb aquesta Clar. prevenció pot ser que estigui generant encara més mal que bé, no? I això és una cosa com molt interessant I, clar, però també ens hem d'apropiar de la paraula prevenció com algo que pot servir que està fora del sistema mèdic hegemònic, no? llavors aquí sí que nosaltres també com donar-li una volta a què és la prevenció per nosaltres, no? que a mi m'agrada compensar-ho com és el procés pel qual les persones podem tenir una mica més de control o consciència dels determinants de la nostra salut no? o sigui, com un procés més d'empoderament, de, mm -hmm. que no tant de proves, intervencions coses que és del que es dirigeix el sistema mèdic actualment quan parla de prevenció I, i llavors, per exemple eh, a, a l'hora de, de... clar, ho penso, perquè també clar, mm -hmm. si, si penses en un... Uh, en com comences a fer tota aquesta prevenció o com comences a desenvolupar aquests temes de reflexió, si li vols dir així sobre la vida d'un uh -huh. uh, eh, com ho treballeu també amb col·lectius, perquè clar, això també és un tema, perquè millor una persona uh -huh. sola que diguem-ne, doncs pot entendre no, la, doncs, la, la, la seva salut i dir, bueno, sí, doncs pues, jo això eh, puc, puc arribar fins aquí però també, no, si, si pensem en, en, en un grup Eh, que té relacions socials. Eh, aquí pot haver no? també una dimensió també difícil de... de... O sigui, no sé si m'explico gaire, la pregunta eh, és Hollin, eh, què, què què passa per exemple, amb, quan, quan s'aborda la salut quan hi ha eh, persones que són nocives per altres persones, per exemple? saps? en un grup, uh. no? a vegades hi ha unes dinàmiques que són força destructives o sigui, mm -hmm. estàs eh? eh? <ríe> en contrabanda estàs en contrabanda clar, ens ho compartim diguem-ne espais i ja, ei, què cal separat d'aquesta zona no ho sé eh, eh, com es treballa en aquest tipus de, de situacions ja, a lo mejor no hi fórmula màgica eh? mm -hmm. no, és o, no. pa o parleu sempre des de l'individu o jo crec que la nostra forma de treballar passa molt per facilitar processos, no? O sigui, com per facilitar que les persones parlin entre elles llavors sí que el que fem és com donar per sentat que l'experiència subjectiva de cadascú és vàlida i és aquella, no? Mm -hmm. Llavors això ja és un punt de partida que sembla molt obvi però no l'és no? llavors quan et poses a debatre de coses doncs també separa molt quan parles des del teu jo subjectiu i quan parles des d'una teoria del que jo penso que hauria de ser, yeah. no? Això per exemple a nivell de debat quan fem treball amb grups eh, pues, que són grups que mm -hmm. militen o grups de, mm -hmm. o sigui, assemblees feministes o qualsevol cosa són, una, una coses, sí, són coses que van bé a nivell de, de, de com ens relacionem i com ens ah. relacionem en el moment del debat no? perquè és el moment que nosaltres estem allà sí que és veritat que després potser sí que hi ha altres dinàmiques de grup més complexes que sí que requereixen un altre abordatge que nosaltres no ens hem trobat mai tampoc en demandes concretes de bueno, ara, ara en tenim una però encara no se sap Ui, oh, ui, oh, oh, oh, una exclusiva <laughs> Una exclusiva No, no t'entens ara Bueno, que sí que Sorgeixen una miqueta Bueno, ens ha arribat com, mm, vale. Però és veritat que, que, no, que no ho hem fet Encara En ah. aquest punt però Perquè aquesta gràcia cara representa que sou Dins un espai concret Que podem dir moviments socials i... Doncs espai sector determinat, no? Si sí, la gent es comença a conèixer com un col·lectiu dels pocs que tractin, no? Sí. El fet d'autosigestionar la salut segur que mm -hmm. us sí. us arriben propostes mm -hmm. de molt tipus, no? Sí. I que us marquen una mica mm -hmm. també com, com sí. construir la vostra agenda o així? O, sí. o com una resposta? Mm. Sí, hem de combinar les dues coses o sigui, hem de combinar... sí que ens arriben moltes demandes o moltes propostes i que sí que jo penso que tenen moltes que veure amb tema de moviments socials o sigui que sí que és veritat que com ens hem acostat a aquest món i formem part d'aquest món, les demandes sorgeixen d'aquest món no? i llavors sí que sense voler-ho jo crec que ens hem tornat com un col·lectiu que, que treballa la salut als moviments socials perquè és el que també la necessitat que, que ha arribat a nosaltres no? però sí que això ho combinem amb activitats i coses que arribin més al públic general i a persones que no estan dins de cap moment social perquè justament ens sembla molt interessant recalcar això i fer aquesta feina no? crec que és una que com a col·lectiu ens hem repetit molt i les persones grans i les dones eh, que viuen soles i no sé què, o sigui com molta gent que potser no està, no està enxerxada a cap lloc i que ens interessa molt arribar a elles també no? mm -hmm. llavors estem entre aquestes dues coses molt bé. ara em permetreu un petit exercici també, que us posareu un anunci que se ha esta semana, que al final vas pensando <risa> las cosas que van pasando durante la semana y que tienen muchas a ver con la salud. La podemos contar y vale. después lo vale. vale. ¿no? Uy, cuidado. Durante mi carrera he vivido muchos momentos importantes, pero hay uno que me marcó. La imagen del partido y quién sabe si de la liga se producía la espera de este saque de esquina. Michel, que provoca a Valderrama... Todavía puedo sentir de... Primero, palpándome el testículo izquierdo. Desde la zona inferior hacia arriba, con las yemas de los dedos. Luego el derecho, repitiendo el mismo movimiento. Y una tercera vez, para ver si los testículos tenían la misma forma, tratando de encontrar algún bulto. No sentí dolor, pero un poco me imputé Si fuera sentido dolor, tenía que haber consultado al médico, porque así se puede detectar a tiempo un posible cáncer testicular. Por eso, querido amigo, quería darte las gracias por haberme tocado los huevos en tres simples pasos, como deberíamos hacer todo para prevenir el cáncer testicular. Gracias, Michele. Podem dir, no? Aquest és l'espai on dic aquestes coses, no? Això és com... Ara no, jo sabia si ho coneixeríeu, no? Però no. Moment, a la nostra infància, jo la recordo, que és quan sí. un jugador del Madrid li va tocar en l'Onda Atlético, que era aquest, no? El la Valderrama. Valladolid. El Valderrama uh -huh. li va tocar els ous, així com per darrere, no? I ara han aprofitat i hem fet un anunci per fer aquests tactes o aquestes coses que Ma ajuden no. a, preve a prevenir, no?, Pues al veure que passa alguna cosa o no. no? I res, com que m'ha arribat aquesta setmana i, i m'ha vingut al cap parlant aquí amb vosaltres, dic, quan hem parlat de prevenció m'ha vingut al cap i clar li si posaré que és una cosa que fa gràcia com que és una cosa sonora i tal, ja m'imagino que... Bueno, jo crec que tocar-se està molt bé és mm -hmm. <ríe> a dir, palpar-se i coneixes, no? Justament... Sí amb aquests tedis que fèiem a les dones l'autoexploració és una fonamental és a dir, aprendre com és el teu cos no només vas allà a consultar el metge que et toquin com és la teva panxa els ganglis no? uh -huh. bueno, a mi això em sembla que està molt bé sí. Sí. al final, si nosaltres no, no, ho parlem, no, és si, és si ens important. toquem i sabem com és el nostre cos també detectarem quan alguna cosa canvia, o sigui, si jo sé Clar. com tinc els ganglis normalment, doncs, si el tinc més inflat ho notaré, si jo sé m'he posat una espècula a la vagina i sé com és el meu coll de l'úter si me'l poso i veig que tinc un flux estrany diré, ostres, això no serà en càndides o i sigui, ja sé com és el meu coll de l'úter de base Bé. quan en teoria no, no ho hauria de saber perquè ningú m'ha ensenyat com es fa ni no. com ho puc fer no? Clar, Però, de fet, per exemple, és força interessant i és un tema que, per exemple, té la, el docu aquell que comentava l'Ernest la, la lova que és força interessant veure diguem-ne el paper de les parteres i com hi ha tota una sèrie de coneixements que en realitat eh, han desenvolupat eh, dones, diguem a, en aquest cas és a Mèxic, eh, però, però són qüestions tradicionals que tenen a veure amb un coneixement, diguem-ne, que s'ha après de mares a filles i que podria ser lo mateix doncs, tocar-se o autoexplorar-se, com dius, uh -huh. però que de mica en mica van quedant arraconats per la imposició del discurs mèdic. Per exemple, el que diu el, el tio aquest també té un punt que sí, sí, de t'ha explorat, però vés al mèdico. Sí. llavors aquí hi, ha, aquí hi ha una trampa eh, perquè després aquí és on comença tota una medicina molt intervencionista una medicina eh, medicalitzadora una medicina... Eh, però és perquè l'has posat. posat jo dic a aquest punt mm -hmm. és una fina línia al final perquè també bueno, jo que personalment he treballat com a metge clar, després et ve la gent perquè mira, em salió esta peca Bueno, no? que, que, que ho entens, no? perquè per està també desconnexió i, i, i mirar-te molt. No? també mirar, tocar-te molt, pal part-te molt i veure qualsevol cosa com, com, com una alarma. No? Però això forma part de la mateixa desconnexió en els fons, és a dir. no creure no sentir que el teu cos està empoderat, és a dir no creure la natura del teu cos fa que hagis d'anar un lloc perquè tens por a tenir algú estrany, no? un càncer dentro de ti, algú mal en ti, llavors vas a anar al metge perquè, perquè faci proves perquè miri, perquè no crec que... Bueno... Mm -hmm. Però és, és una cosa curiós, no? Perquè al final quan tu vas sentint històries, no? Si al final, com ho afrontem, això? No? Perquè al final no volem estar pendents de que qualsevol cosa acabarem mm -hmm. desenvolupant una enfermedad greu o alguna cosa així mm -hmm. però per l'altra banda, tant... No? I aquesta educació de saber com, com et vas a veure no? recordo el cas d'un amic que fa poc no? que va perdre la mà l'any passat i ara el pas està fotut igual, no? Yeah. I que també no n'has a veure, pues, ja ha trobat en un moment on, on mm -hmm. ja està molt avançat tot sí, sí. i ja parlen d'altres coses, no? Mm. Com ho fem? No? O sigui, llavors, clar, l'educació no? en aquest sentit és molt important i quan una cosa o un altre, els tempos, no? Clar. Aquestes coses de... Clar, però, però jo, per exemple, a mi em passa una cosa amb, aquest, amb aquests discursos, és que Crec que tenim una, una qüestió que és com... Eh, no? Per exemple, és una, un tema que va sortir també amb la LOA. O sigui, el tema quin és? Eh, Diguem-ne, és... és eh, eh, com diríem, pensar que lo de el metge, l'hospital i tal, és essencialment bo i en canvi lo altre és dolent. I, i llavors el que es tracta moltes vegades és de tenir, eh, uh -huh. que sé jo, doncs una, un, un ventall de possibilitats. Òbviament que si jo em trobo... Vamos, 99,9% eh, i eh, tinc un càncer pues m'aniré a la Vall d'Hebron al clínic evidentment no? O sigui, que, que no ho hem de pensar com excloent una cosa d'una altra ara bé, això no treu que tu tinguis des de la idea comunitària de, o des d'una idea de salut comunitària, des de, eh, integral eh, tot això, que tinguis, diguem-ne, com una mena de, de coneixement del teu cos, en el qual, doncs, jo què sé, si, si, si, eh? I si tens un malestar, doncs pues, ho puguis tractar, doncs pues, mira, està bé no ir al mèdico, està bé me voy a ir a hablarlo con alguien, saps? Sí, en aquest sentit, com a col·lectiu hem parlat molt això i el nostre discurs és una mica aquest, de... Em, ja, o sigui, no volem demonitzar una cosa i en, en, en, enaltir una altra, no? perquè a si no també caiem en els discursos contraris. En el tema del parc mateix, nosaltres mai hem dit on, on s'ha de fer ni com s'ha només faltaria, i en qualsevol tema de salut, igual, la nostra idea és com més informació o, o com més vivències tenen respecte a la salut, més forta estàs per saber des d'on... Jo crec que sempre és des d'on t'acostes al sistema mèdic, des de quina postura, des de... No t'acostes eh, sense saber res demanant, sinó dient, ostres, a veure, jo ja sé que això poden ser càndides, però mira, prefereixo anar allà, que m'ho mirin, jo ja sé que aquest és el tractament, però vull contrastar-lo. Ostres, des d'una relació d'igual a igual, no? Clar. Que és el que ens agradaria establir. Llavors, si tu no tens eines prèvies, no vas allà, des d'aquesta relació d'igual a igual. Nosaltres eh, som molt, no sé, jo crec que som com molt que no volem jutjar res, ni volem ni molt menys pensar que es pot passar sense assistir al sistema mèdic públic, no? sinó que volem veure des d'on inem i per què hi anem i que si totes les persones hi així ja es transformaria també el sistema en si mateix. No? Clar, i que després hi ha un punt terrible que és eh, amb els nous discursos així mèdics neoliberals també s'utilitza el concepte d'autogestió de la salut. Mhm. Mm i llavors, per exemple, jo ho he vist a, bueno, per altres històries, que per exemple et donen bueno, un aparatet, una màquina, i llavors tu t'has de fer totes les proves i tot això i si les fas bé i tal, te sale una carita verde, i si te sale mal, te sale una carita triste i roja. Total. I llavors aquí hi ha un punt també eh, molt, molt complex, també, de cada, com mica en mica també en el centre també està tot el tema de salut, de, bueno, no, com diríem, d'accés a la salut pública, que, que, clar, que és un temazo, aquest també. I llavors com s'utilitzen discursos una miqueta així com, eh, diguem-ne, des del concepte d'autogestió, però eh, en la línia de, eh, diguem-ne, que cada cop eh, sigui més econòmic sí. tenir un servei sanitari doncs més barat. No, i és, és una qüestió així com bastant bastant interessant també, sobretot amb la salut mental també hi passa mm. que és un temazo aquest també, sí. però bueno Ei, eh, us ja sembla ja... si fem una parada perquè a les sí. 8 ens trucaran a les 8 la... ens, ja, eh? sí, ens trucaran ja ens de, des de des de Sevilla ens trucaran una companya de l'assemblea d'Aicarca i podíem esperar si us sembla bé i després sí. continuem amb sí, la... entrem a la... A la... El tram final de l'entrevista que sense s'ha passat volant. Sí. Jo que us demanaria faré un altre exercici, jo estic pura d'exercici. I això que et passa sí. és... jo, no? Imagina't. Bueno, jo també t'he de prop, A mi manera, però... Manera. I Robòtica. és... Des de... Desi... Clar, ara, si haguéssim d'imaginar un món utòpic i fantàstic i... i meravellós, que el tenim a tocar allà, ja, eh? però... però està allà com us agradaria o com us imagineu aquesta salut comunitària o no sé, posar un escenari ja que tenim uns minuts per pensar no? si voleu pensar juntes com un exercici que us demanem fer no? mentre parlem amb l'altre noi que tot que sí que voleu escoltar segur però posarem també la cançó vostra de salut entre totes que us han fet les placentes emforismades i doncs això doncs poder-hi pensar i fer un exercici que la imaginació. Va, doncs sentim salot entre totes i a si aquesta trucada i si no, doncs passarem aquest exercici d'imaginació. Uau! Amants si et pica molt gola prenta una infusió de farigola si et pica Avant, com una seda van. Com una la natura que us penseu escultura cultura. Perquè la natura que us penseu escultura cultura. Farmacèutiques, pastilleres, arremats, sèutiques pastilleres a ramar Si et col la patxina aire de u infecció d'orina pren concentrat en els rius cua de cavall quins bon rius cua de cavall quins bons rius batua el romaní Es pas modi i porta so. A la sopa hi queda ben bo. A la sopa hi queda ben bo. vis la millor parla digestiu dels pulmons de xuccles. bé doncs aquí continuem a l'Assemblea de Majares el 91.4 de la FM. Aquí estem a contrabanda i re ara rebrem la, la trucada d'una companya de l'Assemblea de Baicarca, que ha andado a, a, a Sevilla, que había una trovada sobre gentrificación y barrios en lucha y bueno, por si es interesante, ahora que nos explica. Hola. Hola. Aran. ¿Cómo encens? Hola. Hola. Ahora veure... que han por la trovada un momento. ¿Qué vais a hacer? Cosas en directo. Hola. ¿Van? es que habían de sentir tota la canción eso que pensaba <ríe> era un moment era un momento important sí. a ver sí, no a ver a ver a ver aquí no es que no ve a ser hola hola ¿me sentí? Eh, eh. hola hola eh, era, eh. hola hola hola hola hola hola hola hola hola Pensando que ven de la moneda que a trucar y que lo probemos en ¿no? Sí, vení, a ver. Porque a veces pasa algún problema con este técnic. Yo, yo siento la canción ¿Encara? Sí, sí, la canción está fuera porque tiene aquí el volumen de monitor, pero no sé si en eh, el radio No, no ya no, lo sé ya, ya le... Pero ya es todo loco Esto es todo loco, ya sabes Mira, mira a ver, ahora directamente a ver si funciona Hola, ¿me sentís? Hola, Hola sí, sí, sí, sí, ara. Hola? Se sent a la Dan, però no, no, no, no... Sembla que Que és ver perquè abans hem tingut una la trucada, no? Que és sí. que no el que m'explico ara. Jo no he tocat bé. Teníem un protocol per rebre trucada, ara a veure. Sí. Hola? Hola, encens? Que es franca tic no sé, Hola. Hola? <ríe> no sé, és molt estrany, perquè abans hem passat a tocar davant de Shimajira, no sé si ens s'hanviat més negre ell, però oh. ara miro un moment a veure quin ha la taula controls. Això amb, el, amb els amb els Bueno, pues mientras, mientras, mientras el Eduardo Manas Tijeras continúa aquí trabajando y quedándose con los botonetes, recordemos que estamos aquí a Radio Contrabanda, a la Asamblea de Majares, cuando son las 8 y 25, estamos esperando la llamada de una compañera de la Asamblea de Baicarca, y bueno y, continuo, y bueno, y hemos estado hablando una estoneta con la, con la gente de salud entre todas, y bueno, y intentando ver quines són les bueno, les qüestions així com més substancials del, del, del discurs i les pràctiques que estan, que estan realitzant aquest col·lectiu. Llavors, a veure si podem, si podem continuar, continuar amb el programa habitualment. Sembla que la gestió de producció és feixuga, ja sabem com és això. Eh, tenim a trucar d'aquí, ara mirarem a veure si si funciona però tampoc no he pogut no he tingut temps gaire temps de canviar ni de mirar les coses però ho provarem. Hola encens. Ens sentiu aquí d'alguna manera. Hola. Ui aquí no. A veure. Hola. A veure si ara que encén. Hola. Hola. Ara sí. Hòstia. Ho heu passat malament. Hola què tal? Sí no? Sí, et sento súper lluny, però et sento. Súper lluny, vale. intentaré anar solucionant a poc a poc, vale. però així us deixo vosaltres mentres aneu parlant. Bueno, eh, doncs res, com, com us dèiem, eh, fa un moment l'Aran ha anat com a, a unes jornades de barris en lluita i de, bueno, de, de, de, de temes de parlar de la gentrificació i la turistificació a Sevilla, si no m'equivoc, és així? Sí. Mm -hmm. I, I llavors, bueno, doncs re, una miqueta la nostra trucada era per saber, per copsar una miqueta la, la vostra sensació de com havia anat la, la jornada i si ens podies explicar una miqueta els temes, diguem-ne, que, que són una miqueta recurrents, de, tant aquí a Barcelona com allà a Sevilla, o com, com ha anat la cosa. Eh, bueno, ha anat bé perquè... Van dir que eren unes jornades que... on hi havia pasta darrere. O sigui, llavors han pogut convidar gent de tot l'estat i hi havia... a, a, a la sessió d'ahir al matí pues, hi havia gent de lavapiés, hi havia gent del casc antic de Donosti, hi havia gent de les Illes, eh, estàvem gent del sindicat de llogaters de Barcelona, estàvem nosaltres de Vallcarca, havia vingut gent d'un barri de Màlaga, eh, gent de Granada i gent de Sevilla. Llavors, això feia un, un mosaic bastant bastant interessant de tot el que està passant arreu de la península i llavors, mmm, bueno, pues, la, en realitat l'eix de les jornades era la, turi, la turistificació. Al final, la gentrificació també, perquè és una cosa que hi va relacionada, però ells, sobretot, parlava de turistificació perquè era el que els està passant a Sevilla... Eh, és el que més els afecta, no? com si hi haguéssim. i llavors els barris que havien convidat va dir que potser era cosa així com clar, nosaltres vivim una turistificació però no perquè siguem una zona que el turisme tal sinó perquè estem al costat de Gràcia que és una zona molt turistificada i on hi ha un pla d'usos hi ha ja definita Gràcia per tant, on s'expandirà el turisme de forma natural o, o el, on els com es diu això, la infraestructura turística tendirà a expandir-se cap a Vallcarca. Ja. Però no és la prioritat ara mateix de, ja. del que, de que estem lluitant a Vallcarca, no? Sinó que el pla urbanístic ens pesa molt més, ens cau molt més a sobre, i la turistificació serà una cosa que, que està allà i que hem d'anar a xerrar i tal, però no és com, com la resta de casos que venien, que ja és com una moguda molt heavy, no?, que tenen. Ja. I, I què t'anava a dir? I, i dintre d'aquesta... O sigui, ja. perquè entenc que que Sevilla estan vivint un, una qüestió similar a, a altres ciutats, com per exemple seria Barcelona, o amb volum d'arribada de, de turistes, o, o, o què heu xerrat una miqueta per allà? A Sevilla el que els hi ha passat és que ells tenien, tenen com dos cascs antics diferenciats, no? un nord i un sud. Ara no sé dir quin és el nord i el sud, però diem que ara és una de la Giralda. I Triana, això ja fa 30 anys que es va turistificar i es va gentrificar, ja. Però després tenien un casc antic cap als que conegueu Sevilla una mica, doncs és la zona de l'Alameda d'Hèrcule i no, del Pomarejo tal i qual. tot això s'ha començat a turistificar fa relativament poc. Llavvors eh, veient-lo que ja els hi va passar a l'altra banda de la ciutat, doncs ara veuen cada cop sol està en l'altra part de casc antic i a fer les jornades les organitzava de veïns la Riuelta, que, que és de la zona del Pomarejo i l'Alameda. I, i venien una mica a posar l'atenció en plan, eh, penya, o sigui, això ja ho tenim aquí, anem a intentar... De fet, l'Alameda ja l'han perdut. la sí. o sigui, L'Alameda ja no, no té res a veure amb el que era i ells senten que aquesta part del barri ja l'han perdut, però bueno, doncs queda tot un altra part que ells volen salvar no? i volen, volen conscienciar també, bueno, doncs estan com amb això, no? Han les, la, quina ha de ser la via de treball per intentar-se anar una cosa que a primera vista sembla com imparable, no? Ja. I, I què t'anava va dir? I, I allà a Sevilla o altres ciutats eh, diguem-ne, es dona aquest, aquesta idea de binomi de turistificació especulació urbanística i tot el que penja de tot això? Eh, S'ha parlat? Eh, ho heu constatat? O... Bé, bueno, ja, amb la moguda... Clar, o sigui, Els agents que... que formen part de quan passen aquestes coses, n'hi doncs, ha diversos, no? Una és, primera la degradació. Després de la degradació, comença la revalorització. Després de la revalorització, comença a arribar els fons d'inversió. Després dels fons d'inversió, ja arriben els doncs, pisos turístics, l'Airbnb, el tal i qual, no? O sigui, ja. els agents són els mateixos a tot arreu, perquè en una societat globalitzada, o sigui l'esquema sempre el mateix, no?, a tot arreu. No. Llavors, pues sí, a tot arreu passava el mateix. No. I, i, bueno, I el que porta de la mà, no?, que es perd les formes de vida pròpies de cada indret, la gent perd la seva identitat, les formes de relacionar-se, es perd al carrer, es perden perd els bars, els llocs de trobada... No, això uh -huh. era... Després hi ha un cas molt desfasat que és el de les Illes Balears, no? Per exemple, allà ah, hi és una... que... allà hi un altre tema, però el que explicaven la gent de Lavapiés, o la gent de Casquetnig de Donosti, o la gent de Granada i de i de Sevilla, era el mateix esquema. Ah, yeah. I, I què t'ava a dir? Eh, i, i una qüestió eh, diguemne més o menys eh, s'arriba a diguem-ne un consens de que tothom dim estem vivint a les grans capitals, diguem-ne de província, s'està vivint el mateix eh, procés de turificació no? en. Eh, però, però diguem-ne estratègies per combatre. S'han compartit també aquestes qüestions de de, de, bueno, de què fer un cop jas eh, diguemne l'bi envi cridant a les portes del barri, Sí, o sigui, en una de les sessions ahir la tarda, eh, que es feia com en petits grups, diversos temes i tal, jo, per exemple, eh, vaig estar en una de les taules que es parlava de que... quina era la solució, no? Tot això, perquè, o sigui, fre... frenar de justificació, això és com impossible. Lo que sí que s'ha d'intentar fer regular, no? O sigui, regular per tal de que... O sigui, és evident que... La turistificació tendeix a créixer... O sigui, que tots els, tots els que s'enriqueixen amb la turistificació estan per créixer desmesuradament, no? Com més turistes millor i tal. Llavors, les propostes amb una mica de cara i ulls que veig com per intentar lluitar amb això, pues és la que proposava una gent que, que era en plan... Aquí el que s'ha de fer primer és calcular el preu real del que costa que la gent vingui, perquè és evident que si tu et plantes un viatge a Sevilla de cap de setmana per 52 euros amb tot inclòs, bé, bueno, amb vol inclòs i tal i qual, això vol dir que la cambrera de piso està cobrant 2 euros l'habitació, que el que et porta de l'aeroport a l'hotel està cobrant a 4 euros l'hora. O sigui, totes les derivades per la, per la gent que està vivint del turisme i no són els grans empresaris, o sigui, és fatal. Llavors s'ha de valoritzar quan és el preu real si la gent no treballa en precari de tot això. Uh -huh. Llavors, si de cop deduïm que la nit a Sevilla, bueno, el cap de setmana a Sevilla no costa 52 euros, sinó que en realitat perquè tothom visqui de forma, que obri de forma decent, doncs pues en costa 180 euros al cap de setmana, aquí el que hem de fer és com els intermediaris, o sigui, fora els duroperadors, uh -huh. i que siguin empreses públiques les que realitzin aquesta tasca, no? I llavors per no lititzar el fet de viatjar o poder fer turisme, que és una cosa que tots hem fet i que a tots ens agrada fer tant en tant doncs pues que qui no, qui no puguem arribar al preu aquest se'n subvencionin els viatges és una mica friqui tot però però la història d'anar per aquí o sigui, Clar. tal i com està muntat el pastís està fet perquè els corrantes que viuen del, del sector del turisme cobrin super poc i els grans empresaris s'enduïn la plus vàlua, llavors aquí és on s'ha de... yeah. que també és una mica ingenu perquè la proposta en el fons no, no deixa de ser pues, que es desreguli el capitalisme yeah. o sigui, és com desregular el sector, o sigui, en plan fora intermediaris eh, fem-ho de... a través d'una empresa pública i fem preus que siguin els que són reals perquè la gent que viu d'això pugui cobrar decentment llavors, bueno, doncs pues, yeah. estem una mica lluny d'això, però bueno yeah. Bueno, de totes món. Jo, jo, jo sí. deia que això podia ser un dels camins cap a, la, a trobar solucions. Mm, clar. Bueno, de totes maneres també un cop fet el, la diagnosi també és bo, Eh, di plantejar estratègies de resistència i sobretot fer xarxa. Eh, una última pregunta que et volia fer, eh, S'editarà algun material de les jornades o es farà una altra trobada. quin, -quin seguiment tindreu després de, de de tot això. Us heu convocat alguna manera perquè una altra ciutat a l'ió o un Canàvi? Granada, Granada es va proposar per l'any que ve Per l'any que ve. Sí, I després sí, sí que s'ha creat una xarxa no?, de contactes i tal i jo suposo que sí que sortirà material perquè, com et dic, jo crec que hi havia una subvenció de la universitat darrere d aquestes jornades, llavors, llavors hi, havia, hi havia diners, jo crec, com per fer un, un recull de les conclusions. Bueno. I sí que, com a intercanvi d'experiències, va ser útil, no? Perquè els altres... Els altres llocs explicaven, no?, quines mobilitzacions, quin tipus de mobilitzacions feien, quines estratègies duien... Llavors aquí tothom sí que es van endur cap a casa una mica de... Pues de la feina que estan fent els altres puestos, no?, i que pot servir pel teu. Clar. Has agafat punts per Baicarca. Mm -hmm. Eh, més o menys. <ríe> bé, bueno, doncs re, Aran, si no, si no vols afegir alguna coseta més i tal, doncs agrair-te agrair molt la trucada, eh, agrair, bé, bueno, doncs això, que hagis anat a, a Sevilla, que segur que tu has passat malament. Eh? Molt malament. Molt malament. I, i, i, i res, doncs, que, bueno, que moltíssimes gràcies per tocar aquí als Majares i que continuarem amb la... Eh, bueno, seguiremos la pista una miqueta o la volada que, que tenga este tema. En la sección Bicarca. En si la sección Bicarca. Vale. Vale, Tanya, vale. vale. vale. pues també, que vayamos muchas gracias, saludos. Adiós. Pues dejamos con una canzoneta también que teníamos medio preparada, a la luz de la risa de las mujeres, Rosa Zaragoza. rosa la bossa i que amb aquesta cançó tan bonica ens porta a fer exercici d'imaginació final perquè ja s'han estat coscut eh, a costat al final del programa fas uns tres quarts de nou i doncs re, haurem despaar les nostres companyes. Això amb una reflexió creativa. Perquè ens hi preguntàvem com us imagineu la salut en un futur utòpic? Bo bueno, doncs, Comencem? Sí, sí, sí, perdoneu. Baja la música. Que, distreu, sí, sí. que me distraigo. Doncs, eh, bueno, hem estat aquí pensant una miqueta. Doncs ens imaginem una societat en què inicialment no estiguin... Com, com dividit per edats els, els sabers, no? És això que tu deies que en el, quan ens un nen després no saps què ve, què ve després, no? És com que hi hagi com una comunicació més entre, entre el nen, l'adult i, i la persona vella llavors amb una finalitat que aquests sabers estiguin compartits és a dir, com una recuperació d'aquests sabers més, més ancestrals i que estem, és a dir per exemple, no? un nen hagi viscut al part d'alguna de, de, de la família o la mort de la seva àvia. No? És a dir, com recuperar aquesta ciclicitat. Eh, per això també seria com recuperar la reconexió amb, amb la natura i, i amb tots aquests processos naturals de la vida. I això em sembla molt important. Una societat que acolleixi més el patiment i també la mort. És a dir, aquests tabús que tenim Eh, que no hi siguin i que formin part d'un doncs cicle natural i també ens imaginem com una societat en la que no hi hagi un altre, un expert que et digui el que has de fer amb la teva salut sinó que més aviat hi hagin facilitadores o acompanyants de la salut en què bueno, facin com aquest procés socràtic de maieutic no? és a dir, que, que, que t'acompanyes a, a, a, a, a, a, a extreure aquell, aquell saber que tu ja tens dins i, I, bueno, mmm, seria una miqueta això. Oi, no, quina... <ríe> jo vull viure en aquesta societat, m'acaba un nen. No ho pues no, podrem. No, Jordi. No, crec. Home. No, crec. Però no, no, però for... no, clar, i a més, diguem-ne, clar, són, són... No, són paraules que en realitat eh, haurien de resonar molt més dintre de la... Diguem-ne, de lo que és... Eh, la societat i com afrontem diguem-ne el, el tema de la salut no? Mm. Perquè realment diguem-ne la, la, la lògica productivista, la lògica de diguem-ne, de, de la salut en el marc del capitalisme, eh, bueno, doncs està arribant no? a, allà un en principi no hauria d'arribar mai, que és sobremedicació, és, eh, diguem-ne, gestionar eh, la idea de treball a partir del concepte de baixa mèdica, que, que és una, bueno, que ja ho sabem per, per casos del barri de Baicarca, per exemple, mm. que, que, bueno... Que, que hi ha gent que, que ha quedat atrapada en, en aquest sistema perquè perquè, bueno, perquè no li donen la baixa a la llarga d'enfermetat o aquest tipus de, de qüestions. No? Òbviament seria una societat que no regiria ni pel capitalisme ni pel heteropatriarcat, <ríe> no, que no són salut. No, no, clar. Jo, jo, jo de fet, eh, eh, i, i, i no i no sé si és un ejercicio así muy peripézico, però em sembla interessant, no?, ara que sortia una notícia fa poc, fa poc? Eh, fa dos dies, que era que eh, la secció de psiquiatria de l'Hospital del Mar mm -hmm. doncs estava rebent fruit de tot del procés i tot això un tant percent elevat de, de gent que arribava pues, amb quadres d'ansietat, sí. amb depressió, amb sí. eh, eh, tot això... I, i diguem-ne, no... Eh, Paranoies. Hi ha, hi ha, no, hi ha, molt, hi ha una qüestió que és realment que te n'adones que fruit d'aquest eh, moment d'excepcionalitat política que li diuen estem vivint també una qüestió que, que és molt més profunda, que és que la societat també ens emmalalteix. Mm. Diguem-ne, aquest ritme frenètic de notícies, de canvis, de, de tot això ens afecta en, en, bueno, i ens genera malestar, Total. realment. No? Mm -hmm. Y, y bueno, claro. ¿Eh? ¿Es, ¿Es un mensaje sí. o es sí. el, el gong? és de que ja hem d'anar acabant hem acabant, no? sí, a més sento per aquí fora tota ja, l'estimat professor Bacterio quan tot, de, tot demana ser pintat sí. no, jo us convidaria a dir-nos una reflexió final i també recordar-nos on esteu i quan us trobeu perquè ho hem dit i si algú té, una, una... té ganes de contactar amb vosaltres o no us pot trobar doncs, perquè no ho hem dit prou no. i el llibre però hem bueno, recordant sí, o si vol, si volem aconseguir el llibre Bueno, tenim, tenim primer de tot un blog que és Salut Entre Tots eh, amb Tx eh, WordPress i després allà tenim un mail també, que és un, un gemell que ens podeu escriure per qualsevol cosa i, bueno, en principi el primer dimarts de cada mes eh, estem com oferint un espai en el que convidem a, a persones a, a fer-nos propostes o acostar-se a conèixer el col·lectiu Eh, allà al cap Quevedo devuit de i mitja fins a les 10. Del vespre Del vespre, PM. I, i bueno, aquesta seria una opció també de, de contactar amb nosaltres. Algun material que teniu escrit i on es pugui o articles, alguna cosa sí. on podem el continuar? Al blog, blog tenim un apartat de publicacions que al principi hi ha les dues publicacions que hem fet, que és el fancine de plantes Ramalleres i el llibre sobre l'experiència de la salut de les dones i després hi ha tot de materials també que es poden llegir uh -huh. Perfecte sí. bueno, doncs Bé, doncs eh, Fins aquí una miqueta el que és el, el programa Ara us demanarem un exercici final Ah, sí, un altre? Sí, ah, vaja, clar, es clar, això està, està Amb això encara ens queden 5 minuts eh, Encara bueno, podem posar però no, però no, no, Jo tinc 5 minuts d'acord per fer-li la rosca ah. no? <laughs> Els hi puc gastar cinc minuts parlant de lo meravellós que em sembla, eh, tal. No, no, no, no agrair-vos molt la, la, la presència del programa. Era un programa que feia temps que anàvem al darrere. Que, que... Sobretot amb aquesta dinàmica del processista que tenim també, no? Sí. Teníem com ganes de... També de parlar, sí, això, perquè, ara, perquè ara en el moment que ja com aquesta mena de... Ens trobem en un moment, no?, Eh, claro, mal, al procés tiene este rollo ciclotímico que el 1 y el 3 pasan un montón de cosas, sí. el 7 estamos todos de bajona, el 22 sí, sí. to hechos polvo y y ahora y ahora uh, unos políticos que els fican, bueno, que se van a Bruselas y todo el mundo todo otra vez todo el mundo a faller. Sí, y sí. necesitaba aquest període una miqueta de de, de de bueno, de tranquilitat o de o de impàs. Uh -huh. per poder fer aquest tipus de reflexió de, diguem-ne, una bueno, una miqueta d'autoconsciència de, de les forces, de les energies de com materialitzar tot, tot, tot això que sembla que són opinions i fantasies i tal, i com, com anar a aterrar-ho, connectar amb, amb, bueno, amb, amb aquesta idea i per això en, ens venia molt de gust convidar-vos a vosaltres per, per intentar fer aquest, aquest mínim, mínim exercici de tenir una mirada una miqueta més enllà de lo que, bueno, de, de lo que és eh, anar al metge perquè tens un, un patiment o un malestar o, o tal no? i ens ja ens semblava important fer-ho. A més teníem, com deèiem al principi del programa, un deute històric de recuperar eh, aquell programa que no va sortir mai. no? Mm -hmm. Què et sembla? Em sembla molt bé, Adeus. com a conclusió així sí, per això jo també dic que m'agraïts i que suposo que és un espai que nosaltres dins d'aquests programes com temàtics que ens agradarien a fent però el tema de salut vas veient que que va apareixent, no?, el mateix que sí, hi sí, tu, sí, quan va dir tot el tema aquest de l'Avaicarca, de, no? de l'Institut de, de Salut, no?, com era allò, les baixes mèdiques, no?, clar, o sigui, clar, un clar, tema clar. que hem anat abordant, no?, i temes de salut mental, i aquestes coses... A bueno, l'ICAM, a l'ICAM, a l'ICAM, a això. A sí sí. Sí, sí. sí, sí. I no sé, animar-vos a vosaltres que sapigueu que a contrabanda sempre està obert, perquè si voleu una fent més debats i es voleu gravar o el que sigui, doncs... I, qualse... estem, perquè... I, i qualsevol cosa, si feu una jornada o si teniu algun tipus d'informació que voleu transmetre, pues Bueno, ja sabeu que teniu el, el contacte més que, més que garantit i, i l'espai més que ha fet per poder parlar d'ell. Molt bé, doncs marxarem amb una cançó que és una cançó dedicada a una persona que ja no s'haurà de preocupar més de la seva salut que bueno, és el doncs, senyor... És, és que si us en recordeu portem un carreron de, de, de muertes de rock and roll. Del Hurtel, o sea, se murió Chuck Berry, Fats Domino, eh, ahora ahora el... pues es porque esta ahora el rock and roll está muriendo de verdad. Mm. porque ya ha pasado, no, ¿verdad? también una mica, ¿no? Si al final las cosas son generacionales y toda esta gente que que son quien qui lo qui ha hecho, quien lo ha inventado quien lo ha hecho popular bueno, y ya también no, están marchando entonces me enfundaré mi traje de, de, de, de pensador no, post, es... postmoderno y te responderé con, con la gran frase de Bugs Bunny que hay de nuevo viejo <ríe> ya Fox. lo verás y ya lo verás como todo volverá el todo el verás, retorno sí, sí, sí. Nietzscheano bueno, pues eso que nos dejado el, el Malcolm Young de, de los ACDC sí, sí. No, segur que el Lethal Age le harà un... Un especial monogràfico. <ríe> monogràfico. Con sus, sus mejores cor... riffs y sus Exacto. mejores coros. I bueno, eso, i doncs això que volíem dedicar-li un últim tema. Claro. Digues, digues, quin tema? Eh, eh, sí, això... Així és la manera que m'agrada el rock and rock'n'roll. Ah. Que això tindria una gran versió. Al Surfin Cirlas haguéssim fet una gran versió d'aquest tema. També la podem fer, encara. <ríe> en el cel dels roqueros. no? Highway to Hell, no? Exacto. Autopista a l'Infierno doncs, bueno, doncs, Tornem dintre sí, de 15 dies Sí, és a dir, el 3 de febrer, febrer. No. Ai, de febrer, de desembre Jo és que ja tinc ganes el... de passar a l'invern El 3 de desembre Eh, eh, estem pensant en una sèrie de convidats mm, no ho tenim clar sí, sempre seran meravellosos eh? Eh, I, i bueno i res, això que, que ens tornem a veure d'aquí 15 dies que us deixem ara en la programació habitual de Radio Contrabanda amb tot demana ser pintat uh -huh. i, i, bueno, i això sí que agraïm un altre cop més, la cop més. Ah, salut entre totes i que esperem que tinguin una llarga vida ben saludable com a col·lectiu i com a persones això mateix gràcies a vosaltres però pues vinga that's the way I want rock and roll <coughs> asamblea de majaras se va por donde Sempre el mateix per tot el diàl·l. Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees? Contrabanda FM. Ràdio llibre i no comercial de Barcelona. Contrabanda FM és un mitjà lliure. Aquesta misura està contraindicada pels amants de l'esgai. En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web, contrabanda.org.